Створюйте продукти, зручні для використання вдома. Знаєте, як воно буває? Ви йдете до крамниці. Порівнюєте кілька товарів і обираєте той, який видається вам найкращим. У нього найбільша кількість різних функцій, стильний вигляд, гарне пакування. І ось він ваш. Здається, усе чудово. Та от ви принесли його додому, а він працює не так добре, як ви сподівалися. Він не настільки легкий у використанні, як вам здавалося. У нього надто багато функцій, які вам не потрібні. Зрештою, ви почуваєтеся якоюсь мірою ошуканим. Ви не отримали того, на що розраховували. усвідомлюєте, що переплатили. Ви щойно придбали товар – чудовий у крамниці. Це такий тип товару, який викликає значно більший захват, коли ви розглядаєте його на полиці крамниці, аніж коли починаєте реально використовувати вдома. Пропозиція розумного бізнесу протилежна. Продукт добрий саме для використання вдома. Коли ви приносите його додому і починаєте використовувати, то почуваєтеся приємно враженим і захопленим більше, ніж коли розглядали його в магазині. І з часом він подобається вам дедалі більше і більше. І, звісно, ви розповідаєте про це своїм друзям. Створюючи продукт, чудовий для використання вдома, ви, ймовірно, будете змушені пожертвувати частиною його Крамничного гламуру. Продукт, що чудово виконує кілька основних функцій, може виглядати не так спокустово, як товар конкурента з різними дзвониками та свистками. з першого погляду покупцеві не завжди вдасться оцінити, як досконало він робить ті кілька речей, що вміє. Та це нормально. Ви ж маєте за мету тривалі стосунки, а не зв'язок на одну ніч. До речі, це справедливо щодо сприйняття товару не лише в крамниці, а й через рекламу. Усім доводилося бачити по телевізору рекламу революційного продукту, який змінить ваше життя назавжди. Та коли омріяне придбання нарешті доправляється вам додому, воно обертається суцільним розчаруванням. Добрий по телевізору зовсім не означає «добрий вдома». І жодна ефективна реклама, жодні маркетингові ходи не зможуть переважити ваш власний невдалий досвід.